Capitolul 18 Eram în al patrulea an al uceniciei mele la Joe. Era sâmbătă seară, iar la Three Jolly Bulgemen, un grup de oameni adunați în jurul focului, îl ascultau cu mare atenție pe domnul Wopsel, care citea ziarul cu voce tare. Mă aflam și eu printre ei. Avusese loc o crimă despre care se vorbea mult, iar domnul Wopsel nu vedea decât sânge în fața ochilor. Sorbea fiecare epitet cumplit din descrierea crimei și se identifica cu fiecare martor din timpul anchetei. Sunt pierdut," gemea el slab ca victima, sau asemenea ucigașului urla nestăpânit, ți rediau, ție! dătea raportul medical, imitându-l în bătaie de joc pe medicul din sat. Fluiera și se bălângânea ca bătrânul paznic de la barieră care auzise loviturile și simula că e paralitic într-atât încât începeai să te îndoiești dacă martorul era întreg la minte. În mâinile lui Wopsel, judecătorul de instrucție devenea Timon din Atena, iar grefierul, un adevărat coriolan, se distra grozav și noi pe lângă el, simțindu-ne cu toții foarte bine. În această stare de spirit ajunserăm și la verdictul dat, crimă cu premeditare. Abia atunci ochii mei au căzut pe un domn care nu era de prin partea locului și care se sprijinea pe spătarul unei bănci din fața mea, privindu-ne. Pe chip avea o expresie disprețuitoare și își mușca partea laterală a degetului arătător în timp ce observa oamenii. Ei bine, se adresă el domnului Wopsel, după ce acesta sfârși cu cititul. L-ai potrivit pe toate după placul dumitale, nu mă îndoiesc. Toți cei de față tresăriră și ridicară ochii, ca și cum acolo s-ar fi aflat chiar ucigașul. Străinul îi privea pe toți cu ochii lui reci și bagiocoritori. E vinovat, nu?" fă cu el. Hai zi, spune odată." Domnule," răspunse domnul Opsăl, fără să fie avut cinstea de a vă fi cunoscut, declara aici." E vinovat." La aceste vorbe am prins cu toții curaj și încuvințarăm cu un murmur. Știam eu că așa o să spui," zise străinul, știam." Ți-am spus chiar eu. Acum însă să-ți spun o întrebare. Știi sau nu știi că în Anglia legea presupune că orice om e nevinovat până când îi se dovedește vinovăția?" Domnule," începu Wopsel, eu ca englez." Hai, domnule," spuse străinul, mușcându-și arătătorul și fixându-l pe Wopsel, nu ocoli întrebarea. Știi sau nu? Care din două?" Stătea cu capul a plecat într-o parte și trupul a plecat în cealaltă pus pe harță și, înainte de a-și mușca din nou degetul, îl îndreptă spre domnul Opsăl ca și cum ar fi vrut să-l arate tuturor. Acum, făcu. Știi sau nu știi? Bineînțeles că știu, răspunse domnul Opsăl. Bineînțeles că știi. Atunci de ce n-ai spus așa de la început? Ia să te mai întreb eu ceva, spuse el, luându-l în primire pe domnul Opsăl ca și cum ar fi avut urând drept asupra lui. Știi cumva că nici unuia dintre martori, nu i s-a luat un interogatoriu încrucișat? Domnul Opsel începu, pot să spun doar că... Dar străinul i-o ce anume? Răspunde la întrebare, da sau nu? Acum te mai întreb ceva. Își îndreptă din nou degetul spre el. Fii atent! Îți dai sau nu seama că nici unuia dintre martori nu i s-a luat încă interogatoriul încrucișat? Hai dată. Nu vreau să aud decât un singur cuvânt, da sau nu? Domnul Opsăl prinse să șovăie, lucru care nu prea ne-a încântat. Ei, hai, să străinul, te ajut eu. Nu meriți ajutor, dar te ajut. Uită-te la ziarul pe care îl țin mână. Ce ziar e? Ce ziar e? Repeta domnul Opsălui, uitându-se la ziar cu o privire pierdută. ăsta e ziarul din care citea urmă străinul cât se poate de sarcastic și de bănuitor. Absolut! Absolut! Acum uite te în ziar și spunem dacă scrie acolo negru pe alb cum că inculpatul a declarat că sfătuitorii lui legali la unde îndemnat să-și rezerve apărarea pentru mai târziu. Păi tocmai asta citeam acum," se apără domnul Opsăl. nu interesează ce citeai acum, domnule. Nu te întreb ce citești acum. Pot să citești și tatăl nostru de-andăratelea, dacă vrei, și poate că l fi și citit așa. Uită-te în ziar din nou. Nu, nu, prietene, nu la începutul articolului. Știi tu bine ce vreau să spun. Uită-te jos, jos de tot. Începuserăm să răm cu toții să ne dăm seama că domnul Opsăl încerca să se fofileze." Ei, ai găsit?" Da, e aici," spuse domnul Opsăl. Acum ea urmărește pasajul ăla și spune-ne dacă nu scrie negru pe alb că inculpatul a declarat că sfătuitorii lui legali l-au îndrumat să-și rezerve apărarea pentru mai târziu. Pricep despre ce este vorba?" Nu scrie chiar cu cuvintele astea," replică domnul Opsăl. Nu cu cuvintele astea," repetă străinul cu asprime în glas. Dar ăsta e înțelesul, nu?" Da," spuse domnul Opsăl. Da!" repetă străinul, privind la cei din jur, cu mâna dreaptă întinsă către martorul Opsel. Și acum să vă întreb pe voi, ce părere aveți despre conștiința cuiva care, având iarul dinaintea ochilor, poate să mai pună capul pe pernă și să doarmă liniștit, după ce l-a declarat criminal pe un semen de-a lui, care n-a fost încaudiat?" Începurăm cu toții să bănuim că domnul Opsel nu era chiar așa cum îl crezuserăm noi." adevărul despre el ieșea la suprafață. Și același om, nu uitați, continuă străinul, înfigându-și degetul în fața domnului Opsăl, acest om ar putea fi chemat ca jurat în procesul acesta. Și după ce s-ar fi umplut de rușine, s-ar fi întors iar în sânul familiei să doarmă liniștit, deși a jurat că va judeca drept și cinstit procesul dintre maestatea sa regele și prizonierul de pe banca acuzaților, și că va da o sentință dreaptă, ținând cont de dovezi, așa să-i ajute Dumnezeu. Ne convinseserăm cu toții că nefericitul de Wapsall împinsese lucrurile prea departe și că mai bine s-ar fi oprit la timp cu această poveste necugetată. Străinul ieși din spatele băncii cu un aer de autoritate de netăgăduit și cu o atitudine care te făceau să crezi că, dacă ar fi vrut, ar fi putut da în despre fiecare în parte câte o taină. Își făcu loc în spațiu dintre cele două bănci și rămase în picioare în fața focului, cu mâna stângă în buzunar, mușcându-și arătătorul mâinii drepte. După anumite informații pe care le am, spuse el uitându-se la noi, care tremuram în fața lui, am motive să cred că printre voi se află un fierar pe nume Joseph sau Joe Gargery. cine e acela? Acela sunt eu," spuse Joe. Străinul îi făcusem să se ridice de la locul lui și Joe se supuse. E un ucenic?" urmă străinul, cunoscut sub numele de Pip, e aici? Aici sunt," am strigat. Străinul nu mă recunoscu, dar eu mi-am dat seama că era domnul pe care îl întâlnisem pe scară atunci când mă dusesem a doua oară la domnișoara Hevisham. De fapt, îl recunoscusem din momentul în care văzusem privind peste spătarul băncii, iar acum... Când stăteam în fața lui și-și pusese mâna pe umărul meu, cercetam iar cu deamănuntul capul lui mare, obrazul oacheș, ochii înfundați în orbite, sprâncenele negre și stufoase, lanțul gros de la ceas, țepii negri și tari rămași după ce-și bărbierise barba și favoriții și adulmecam mirosul de săpun parfumat pe care îl împrăștia mâna lui Uriașă. Vreau să stau de vorbă doar cu voi doi," spuse el, după ce mă iscodii din cap până în picioare. O să dureze cam multișor, poate că n-ar fi rău să mergem la dumneata acasă. Prefer să nu spun nimic aici. După aceea n-aveți decât să împărtășiți prietenilor voștri ce credeți de cuvință, nu mai e treaba mea. Ieșirăm toți trei de la Three Jolly Bargemen în mijlocul unei mirări mute și ne îndreptăm spre casă, la fel de tăcuți și de mirați. Pe drum, străinul îmi mai arunca din când în când câte o privire, alteori își mușca degetul. Când ne-am apropiat de casă, Joe, care și închipui să vag că ocazia va fi solemnă și ceremonioasă, o porni înainte ca să deschidă ușa de la intrare. Discuția a avut loc în salonașul slav luminat de o singură lumânare. Mai întâi străinul se așeză la masă, trase lumânarea spre el și se uită la niște însemnări din carnetul lui, apoi puse deoparte carnetul și împinse puțin lumânarea. Străpunse întunericul cu ochii la mine și la Joe ca să-și dea seama unde era în fiecare. Numele meu, începu' el, este Jaggers și sunt avocat la Londra. Sunt destul de cunoscut. Am de discutat cu voi o chestiune destul de neobișnuită și vă spun de la bun început că nu eu am propus acest lucru. Dacă mi s-ar fi cerut părerea, n-aș fi fost azi aici. Dar nu mi s-a cerut, așadar mă aflu aici. Duc la îndeplinire ceea ce am făcut în calitate de intermediar de încredere. Atât și nimic mai mult. Fiindcă din locul unde stătea nu putea să ne vadă prea bine, se ridică, își trecu un picior peste spătarul scaunului și se sprijini de el. Rămase așa, cu un picior pe scaun și unul pe podea. Ei bine, Joseph Gargery, am însărcinarea să te scapi de flăcăul ăsta, de ucenicul tău. Te-ai împotrivi ca la cererea lui și spre binele lui să anulezi contractul cu tine? Ai cere ceva pentru asta? Să mă ferească Dumnezeu să cer ceva ca să nu stau în calea lui Pip, spuse Joe holbându-se. Feritul lui Dumnezeu ține de pioșenie, dar nu asta ne interesează acum, răspunse domnul Jaggers. Întrebarea este, cer ceva? Răspunsul meu este nu, replică Joe tăios. Mi s-a părut că domnul Jaggers l-a privit pe Joe ca pe un neghiob care nu-și cunoștea interesul. Eram însă prea buimăcit, mirat și din calea afară de curios ca să pot afirma cu siguranță acest lucru. Prea bine, spuse domnul Jaggers, să nu uiți ce ai spus acum și să nu încerci să le schimbi mai târziu. Cine vrea să schimbe ceva, făcu Joe? Nu spun că vrea cineva. Ai vreun câine de pază? Da, am unul. Să nu uiți că lăudă roșenia eu un bun câine de pază, dar mai bine te aper dacă-ți ții închisă. N-ai să uiți, sper, repetă domnul Jaggers închizând ochii și dând din cap spre Joe, ca și cum i-ar fi iertat vreun păcat. Acum să ne întoarcem la flăcăul ăsta. Trebuie să-ți spun că l-așteaptă mari speranțe. Eu și cu mine rămăseserăm amândoi cu gura căscată și ne uitarăm unul la altul. Sunt însărcinat să-i comunic," spuse domnul Jagger, zvâgnindu-și degetul către mine, că va intra în posesia unei averi care nu e de lepădat." Mai departe, este dorința proprietarului actual al acestei averi ca băiatul să fie scos numai decât din viața pe care o duce și din locul acesta și să fie educat pentru a deveni un gentleman." Într-un cuvânt, să fie educat ca un tânăr cu mari speranțe. Visul mi se îmblinea. Închipuirea mea nebună era depășită de realitatea vie. Domnișoara Heavisham dorea să-mi pregătească un viitor măreț. Acum, domnule Pip, continua avocatul, îți spun dumitale tale ce mai am de spus. Mai întâi trebuie să afli că persoana care m-a puternicit să-ți comunic aceste lucruri dorește să porți întotdeauna numele de Pip. Nădăjduiesc că n-ai să socotești această condiție ușoară un obstacol în calea marilor speranță care te așteaptă, dar dacă ai ceva de spus, spune acum. Inima bătea atât de repede și urechile-mi atât de tare, încât cu greu am izbutit să bâigui că nu aveam nicio obiecție. Cred și eu. În al doilea rând, trebuie să înțelegi, domnule Pip, că numele mărinimosului dumitale binefăcător va rămâne o taină desăvârșită, până când acea persoană va crede de cuvință să-l dezvăluie. Sunt împuternicit să-ți spun că persoana aceasta are de gând să ți-l dezvăluie ea, cea din tâi, prin viu grai. Când și unde va fi dus la îndeplinire acest lucru, nu pot spune. Nimeni nu poate spune. S-ar putea să treacă ani de zile. Însă trebuie să înțelegi bine că ți este cu desăvârșire interzis să faci orice fel de investigații, să pomenești vreun cuvânt sau să faci vreo aluzie, oricât de îndepărtată, la vreo persoană ca fiind persoana respectivă, în toată perioada cât vei ține legătura cu mine. Dacă ai vreo bănuială în sufletul dumitale, păstrează-o pentru dumneata. Motivele acestei interdicții nu te interesează și n-au decât să fie foarte serioase și foarte grave, sau să fie doar o taină. Nu-i treaba dumitale să-i scodești. Astea sunt condițiile. Acceptă-le și promite că ai să le respecti. Astea mai sunt lucrurile cu care m-a însărcinat persoana respectivă și personal nu-i sunt în niciun fel obligat. Marile speranțe despre care ți-am pomenit vin tocmai de la această persoană, iar taina asta nu o știm decât persoana și cu mine. Încă o dată, condițiile arătate nu sunt atât de grele încât să fie un obstacol în calea unei averi, dar dacă ai ceva de spus, spune acum. Grește. Din nou am băiguit cu mare greutate că n-aveam nicio obiecție. Cred și eu. Iar acum, domnule Pip, am terminat cu condițiile." Deși mi se adresa cu domnule Pip și parcă începuse să se apropie de mine, tot nu lăsa la o parte aerul amenințător și suspicios. Încă mai închidea ochii din când în când și în timp ce vorbea mă arăta cu degetul ca și cum ar fi vrut să spună că numai să vrea și ar putea să dea la iveală tot felul de lucruri neplăcute despre mine. Ajungem acum la câteva amănunte practice. Trebuie să știi că, deși am întrebuințat cuvântul speranțe de mai multe ori, nu ai fost înzestrat numai cu speranțe. În mâna mea se află acum o sumă de bani care va ajunge din belșug pentru educația și întreținerea dumitale. Te rog să mă socotești tutorele dumitale legal. Ei, făcu el, fiindcă aveam de gând să-i mulțumesc, îți spun de la început că sunt plătit pentru serviciile pe care le fac, altfel nici nu le-aș face a socotit că trebuie să primești o educație aleasă, după cum reclamă noua dumitale situație și că probabil vei crede necesar și important să te bucuri numai decât de aceste foloase. I-am spus că mi le dorisem dintotdeauna. Nu contează ce ai dorit dumneata întotdeauna, domnule Pip, răspunse el. Să nu ne îndepărtăm de la subiect. Ajunge că le dorește acum. Mi-ai răspuns cumva că ești gata să intri numai decât sub aripa cuiva care să te instruiască pe măsură? Așa ai spus? Am bâlbâit că da, așa era. Bine, atunci trebuie să mă interesez ce înclinații ai. Nu cred că e un lucru înțelept, bagă de seamă, dar așa am primit instrucțiunile. Ai auzit vreodată de vreo persoană pe care ai prefera-o ca meditator în locul alteia? Nu auzisem niciodată de niciun meditator în afară de Bidi și de mătușa domnului Wopsel, așa că i-am dat un răspuns negativ." Există cineva despre care am cunoștință și care cred că ar fi potrivit scopului nostru, spuse domnul Jaggers. Totuși nu ți-l recomand, bagă de seamă, pentru că eu nu recomand niciodată pe nimeni. Domnul despre care vorbesc este un oarecare domn Matthew Pocket. Ah! mi l-am amintit imediat, ruda domnișoarei Heavisham. Domnul Matthew, al cărui loc trebuia să fie la căpătâiul ei când va fi întinsă rochea de mireasă pe masa de nuntă. Cunoști acest nume?" întrebă domnul Jaggers, privindu-mă cu viclenie și închizând ochii în timp ce aștepta răspunsul. I-am răspuns că auzisem de acel nume. A, de deci ce ai auzit?" spuse el. Întrebarea e, ce părere ai?" I-am spus, sau am încercat să-i spun, că eram foarte îndatorat pentru recomandare. Nu tinere," îmi tăie el vorba, clătinând alene din capul mare. Mai întâi revinoți." Fără să-mi revin, I-am spus din nou că eram foarte îndatorat pentru recomandare. Nu, tinere!" îmi tăie el iar vorba, clătinând din cap, încruntându-se și zâmbind în același timp. Ești prea tânăr ca să mă duci de nas. Cu mine nu merge. Recomandare nu e cuvântul potrivit, domnule Pip. Încearcă altceva." M-am corectat și am spus că eram foarte îndatorat că pomenise numele lui Matthew Pocket. E, așa mai merge!" strigă domnul Jaggers. Și," am adăugat eu, aș fi bucuros... Să-l am pe acest domn ca profesor. Bine, atunci ai să-l cunoști la el acasă. Totul va fi pregătit. Mai întâi ai să-l întâlnești pe fiul lui, care e la Londra. Când vrei să vii la Londra? Cu ochii la Joe, care rămăsese nemișcat și cu ochii în gol, i-am spus că pot veni imediat. Ca să vii, trebuie mai întâi să ai niște haine noi, spuse domnul Jaggers, dar nu haine de lucru. Să zicem de azi, într-o săptămână... Ai nevoie de ceva bani. Să-ți luați vreo douăzeci de guinee?" Scoase nepăsător din buzunar o punguță lunguiață, numără banii pe masă și îi împinse spre mine. Era prima oară când își ridică piciorul de pe scaun. Stătuse călare când îmi împinse banii. Își legăna punga cu ochii la Joe. Ei, Joseph Gargery, ți-a luat piuitul?" așa spuse Joe cu hotărâre. Ne-am înțeles că nu vrei nimic pentru dumneata, așa-i? Așa -i? așa ne am înțeles, spuse Joe, și înțeles rămâne, și așa o să fie întotdeauna. Dar ce-i spune, îl întrerupse domnul Jaggers, legănându-și punga, ce-i spune dacă aș fi primit instrucțiuni să-ți dau ceva drept despăgubire? Despăgubire pentru ce? întrebă Joe. Pentru că te lipsești de serviciile lui. Joe puse mâna pe umărul meu ușor ca o femeie, Deseori l-am asemuit în mintea mea cu un ciocan cu aburi, care poate strivi un om sau poate atinge oul fără să-l spargă. Un amestec de putere și duioșie. Pip poate merge unde poftește ca să aibă parte de cinste și avere. Și eu îl las din tot sufletul, spuse Joe, așa cum se pricepea. Dumneata, crezi că banii mă pot despăgubi de pierderea copilului? n ar face ce o să fie la fierărie, doar mi-e cel mai bun prieten. O, drag meu, Joe... Pe care eram atât de grăbit să-l părăsesc Și față de care am fost atât de nerecunoscător Parcă te văd acoperindu-ți ochii Cu brațele tale zdravene de fierar Cu pieptul latre săltând din cauza emoției Cu glasul înnecat Bunul credinciosul și duiosul meu Joe Parcă simt din nou pe umărul meu Tremurul mâinii tale Atât de solemn azi De parcă ar fi fost fâlfâitul unei aripi de Înger. Atunci însă l-am îmbărbătat pe Joe. Eram pierdut în măreției care mă aștepta și nu eram în stare să regăsesc potecile lăuntrice pe care noi doi le răm împreună. L-am rugat să se aline cu gândul că fusesem întotdeauna cei mai buni prieteni, cum zicea el, și că vom rămâne întotdeauna cei mai buni prieteni, cum ziceam eu. Joe își freca de zor ochii cu încheietura mâinii care îi rămăsese liberă, dar nu mai rosti nimic. Domnul Jagger se uita la toate astea ca un om care a recunoscut în Joe pe prostul statului și în mine pe paznicul lui. După aceea spus, cântărind în mână portofelul pe care acum nu-l mai legăna. Ei, Joseph Gargeri, te previn că asta e ultima oară. Cu mine nu merge cu jumătăți de măsură. Dacă ai de gând să primești darul pe care am însărcinarea, să-ți-l dau, vorbește și al tău. Dacă însă ai de gând să... Aici, spre marea lui uimire, fu oprit de Joe, care se năpusti brusc la el foarte agresiv. Adică am de gând să-ți spun, răgnit Joe, că dacă ai venit la mine în casă ca să mă stârnești și să mă scoți din minți, atunci poftești afară. Iar dacă adică te laiești bărbat, atunci n-ai decât să rămâi. Când spun eu adică te la o vorbă, atunci e vorbă. Chit că mor cu ea. L-am tras pe Joe deoparte, care se îmblânzi pe loc. Îmi spuse pe un ton politicos și cât se poate de civilizat că era un avertisment adresat tuturora celor cumva interesați de această chestiune, că nu dorea să fie stârnit și cicălit în propria lui casă. În timpul accesului lui Joe, domnul Jagger se sculase și se retrăsese spre ușă. Fără să arate nici cea mai mică intenție, care vrea să se întoarcă înapoi în cameră, exprimă urările de bun rămas de acolo. Dragă domnule Pip, cred că, cu cât vei părăsi mai curând această casă, având în vedere că urmează să devii un gentleman, cu atât mai bine." Rămâne de azi într-o săptămână și, între timp, îți voi trimite adresa mea tipărită pe hârtie. Pot să închiriezi o trăsurică de la oficiul de trăsuri din Londra și să fii direct la mine. Înțelege că nu îmi exprim niciun fel de părere cu privire la îndatorirea pe care o îndeplinesc. Sunt plătit pentru ea și o fac ca atare. Trebuie neapărat să înțelegi acest lucru. Neapărat. Bagă la cap. Își îndreptă degetul spre noi și cred că ar fi vorbit mai departe, dar cum i se păru că Joe este încă primejdios, plecă. Îmi prin minte un gând, așa că alergai după el. L-am prins când cobora spre Three Jolly Bargemen, unde îl aștepta o trăsură tocmită cu ora. Iertați-mă, vă rog, domnule Jaggers!" Hei," fă cu el întorcându-se, ce s-a întâmplat? Vreau să procedez corect și să vă urmez sfaturile, așa că m-am gândit că ar fi mai bine să vă întreb." Ați avea ceva împotrivă dacă, înainte de a pleca, mi-aș lua rămas bun de la oamenii de aici pe care îi cunosc? Nu, spuse el, privindu-mă ca și cum i-ar fi venit greu să mă înțeleagă. Nu numai din sat, ci și din oraș. Nu, spuse el, n-am nimic împotrivă. I-am mulțumit din nou și am alergat înapoi spre casă, unde am găsit ușa de la intrare încuiată. Iar Joe, care părăsise salonașul, se afla cum... Lângă focul de îmbucătărie, cu mâinile așezate fiecare pe cât un genunchi, privind țintă la tăciunii aprinși. M-am așezat și eu în fața focului, privind la tăciuni, și multă vreme niciunul dintre noi n-a scos niciun cuvânt. Sora mea stătea între perne pe scaunul din colț, Bidi cosea în fața focului, Joe ședea alături de Bidi, iar eu alături de Joe, chiar în colțul opus sorămei. Cu cât mă uitam mai mult la tăciunii scăpărători, cu atât mai greu îmi venea să mă uit la Joe. Cu cât se prelungea tăcerea, cu atât mi era mai greu să vorbesc. În cele din urmă n-am mai putut să rabd. Joe, i-ai spus lui Bidi? Nu, Pip, răspunse Joe, tot cu ochii la foc și ținându-și bine genunchii cu mâinile. Te-am așteptat pe tine, Pip. Mai bine i-ai fi spus tu, Joe. Ei, hey, atunci, aflați că Pip e un domn cu un viitor mare în față, spuse Joe și... Dumnezeu să-l ajute. Bidi scăpă lucrul din mână și se uită la mine. Joe se ținea strâns de genunchi și se uita și el la mine. Eu mă uitam la amândoi. După câteva clipe de tăcere, amândoi mă felicitară din tot sufletul, dar în felicitările lor se simțea o umbră de tristețe. Mi s-a părut firesc să insist la Bidi, și prin Bidi, la Joe, amândoi prietenii mei, că avea obligația solemnă de a nu ști nimic și de a nu spune nimic despre cel care mi-a norocul. Totul va fi dezvăluit la timpul potrivit, le-am spus eu, dar până atunci nimeni nu trebuia să comenteze altceva decât că mă așteptau mari speranțe din partea unui binefăcător necunoscut. Bidi aprobă gânditoare din cap, cu ochii la foc și început să coasă din nou, spunând că va avea grijă să respecte acest lucru. Iar Joe, care tot nu dăduse drumul la genunchi, zise și el, Da, da, și eu la fel, Pip. După care mă felicitară din nou și continuare să se minuneze la gândul că voi deveni un gentleman, ceea ce mie nu mi-a prea plăcut." Apoi Biddy făcu tot ce-i stătea în putință ca să facă pe soră mea să priceapă ce se petrecuse. După mine, toată osteneala ei era zadarnică. Sora mea râdea și buțea mereu din cap, ba chiar repeta după bidi: Pip și avere! Dar mă îndoiesc că aceste cuvinte însemnau pentru ea altceva decât niște vorbe goale, și mi-e e greu să-mi închipui că starea ei mentală putea produce o imagine mai jalnică. Dacă n-aș fi trecut personal prin această experiență, nu mi-aș fi putut închipui niciodată că se va întâmpla așa. Dar în timp ce Joe și Bidi își recâștigau veselia, eu deveneam din ce în ce mai abătut. Bineînțeles, nu pot să spun că eram nemulțumit de soarta mea, dar se prea poate că, fără să-mi dau seama, eram nemulțumit de mine însumi. Știu doar că stăteam cu cotul sprijinit pe genunchi și cu fața în căușul palmei, cu ochii la foc, în timp ce ei vorbeau despre plecarea mea, despre ce vor face fără mine și despre alte lucruri de felul ăsta. Și de câte ori îl surprindeam pe câte unul privindu-mă, mai duios ca oricând, și se uitau mereu la mine, mai ales BD. mă simțeam jignit. Parcă aș fi citit o oarecare neîncredere în ochii lor, deși Dumnezeu mi-e martor, n-au rostit nicio vorbă și nu au făcut niciun gest de acest fel. La vremea aceea aveam obiceiul ca în fiecare seară să mă scol de pe scaun și să privesc prin ușa deschisă fiindcă ușa bucătăriei noastre dădea direct afară, noapte, și în serile de vară o lăsam deschisă, ca să mai intre aerul curat înăuntru. Stelele spre care mi-am înălțat atunci ochii mi s-au părut, din păcate, sărăcăcioase și umile, căci își aruncau lucirile asupra lucrurilor simple, în mijlocul cărora am petreceam viață. Sâmbătă seara, am remarcat eu când ne-am așezat la cina noastră alcătuită din pâine, brânză și bere, încă cinci zile și vine ziua de dinaintea celei mari. O să treacă repede. Da, Pip, spuse Joe și glasul lui care ieșea din cana de bere suna dogit. O să treacă repede zilele astea. O să treacă repede, repetă Biddy. Știi, Joe, m-am gândit că luni, când o să cobor în oraș pentru hainele cele noi, o să-i spun croitorului că vin să le îmbrac la el sau să mi le trimită la domnul Pumblechook. M-aș simți foarte prost să se holbeze la mine toată lumea din sat. Eu cred că domnul și doamna Hubble și-ar dori și ei să te vadă cum arăți îmbrăcat ca un domnișor pip, spuse Joe, tăindu-și cu atenție o bucată de pâine cu o bucată de brânză deasupra și luându în palma mâinii stângi. Se uita la mâncarea mea neatinsă ca și cum s-ar fi gândit la vremurile când ne luam la întrecere cu feliile de pâine. Și poate că oamenii de la Three Jolly Bargemen s-ar bucura și ei. Vezi tu, Joe... Tocmai asta nu vreau. O să fac atâta vâlvă, o vâlvă atât de vulgară și de grosolană și povestea asta nu a înghit. A, da, sigur, tip, spuse Joe, dacă nu poți să înghiți." La momentul ăsta, Bidi, care ținea farfuria soră mi mă întrebă te gândi că va trebui să te vedem și noi, domnul Ghergeri, soră ta și cu mine? Doar pe noi o să ne lași să te vedem, nu?" Bidi, i-am răspuns eu cam iritat, ești prea iute, nici nu poate să țină omul pas cu tine." Totdeauna a fost iute, observă Joe dacă ai fi avut puțină răbdare, Bidi, ai fi auzit că vreau să aduc hainele aici, într-o legătură, în una din seri, probabil cea din ajunul plecării. Bidi, tacu. Am iertat-o cu mărinimie și puțin după aceea i-am spus ei și lui Joe bună seara, plin de afecțiune, și m-am dus să mă culc. La mine în m-am așezat și am privit îndelung în jurul meu, gândindu-mă că nu peste mult timp aveam să mă despart pentru totdeauna de camera asta meschină am să mă înalți mult deasupra ei. Odaia era încărcată însă și de amintiri recente și din nou cugetul mi în se încețoșă, zbătându-se între această încăpere și alte camere mult mai frumoase. Gata să mă primească. Era acea luptă de odinioară când nu mă puteam hotărâ între fierărie și casa domnișoarei Hevisham, între Bidii și Estela. Soarele strălucise toată ziua pe acoperișul mansardei mele și în odăițe era cald. Când am deschis fereastra și m-am uitat afară, l-am văzut pe Joe care tocmai ieșise pe ușa întunecată de sub geamul meu și se plimba de colo-colo. Poi am văzut-o pe Bidi aducându-i pipa și aprinzându-i-o. Nu fuma niciodată la ore așa târzii și asta m-a făcut să cred că cine știe din ce pricină avea nevoie de o alinare. Apoi Joe rămase la ușa de sub fereastra mea, trăgând din pipă, iar Bidi alături, îi spunea ceva pe un ton liniștit. Știam că vorbesc despre mine, fiindcă i auzeam cum rostesc numele meu mereu, cu afecțiune. Chiar dacă aș fi putut să aud mai multe, n-am vrut să mai ascult. Așa că am plecat de la fereastră și m-am așezat pe singurul scaun din odaie, lângă pat, simțindu-mă întristat și ciudat că prima noapte în care soata îmi sursese, să fie și cea în care mă simțeam mai singur ca niciodată. Când mi-am aruncat ochii spre fereastra deschisă, am văzut rotocoalele de fum care se ridicau din pipa lui Joe și mi-am închipuit că asta semăna cu o binecuvântare din partea lui. Nu una sfărăitoare sau de ochii lumii, ci o binecuvântare care se topea în aerul pe care îl respiram amândoi. Am stins lumina și m-am strecurat în pat. Patul însă mi se părea acum neprimitor și niciodată după aceea n-am mai dormit în el somnul meu adânc și sănătos de altădată.